wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza almuttaqun muslimin dan muslimah mudah-mudahan di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Rabi anhu. Kata dia kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakhabuna wan naru min waraikum wallahi la arakum tadhahakun ثم ادبر النبي صلى الله عليه وسلم فكانا على رؤوسنا الرحمن ثم رجع الينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه السلام وقال ان الله يقول lima taqnatu ibadi min rahmatī nadb ibādī annī anal ghafūrul rahīm wa anna azābī huwa al-'azābul alīm aw kamā qāl hadīth di dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama aq radiyallahu anhu dia menceritakan kata dia satu hari Nabi SAW pergi ke masjid kebetulan apabila Nabi sampai di masjid sahabat tengah duduk gelak seronok Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabat ni Nabi kata atabahakun wannaru min waraikum Nabi kata hang pagelak kah? Hang tak tau kah kat neraka tu ada belakang hang? Nabi kata wallahi la arakum tabahakun. Nabi kata demi Allah, aku tak suka tengok hang belak. Itu ceritanya. Nabi SAW alaihi wasallam satu hari dia turun pergi ke masjid, kebetulan bila dia sampai sahabat ni ada satu cerita seronok, masing-masing duk gelak. Nabi bila tengok sahabat seronok macam tu, Nabi kata dekat sahabat, atabahakun, hangpa boleh duduk gelak seronok lagi. Wanna rumin waraikum, apa tak tahu ke api neraka ada belakang hangpa, dekat sangat dengan hangpa semua. Nabi kata demi Allah aku tak suka tengok hangpa semua seronok sangat macam ni. Lepas Nabi SAW alaihi wasallam kata macam tu, summa adbara. Nabi berbalik dia pergi baru. Ha. Seperti satu orang yang pecik hati. Ha. Lepas Nabi tegur sahabat ni, Nabi pun berbalik summa adbara. Nabi membelakangkan depa semua, Nabi tinggal sahabat-sahabat ni tadi semua fakaanna ala ruusi narraqab sahabat-sahabat ni bila nabi mai nabi kata macam tu lepas tu nabi pusing dan nabi pi masing-masing hak kena tegur dengan nabi ni pakak duduk fakaanna ala ruusi narraqab depa kata kami ni jadi pakak duduk tersengat Nabi semua seperti seolah-olahnya macam ada burung atas kepala kami maksudnya dengar jadi terkejut dengan Nabi mai nabi kata macam tu lepas tu nabi beralih dan bibi sahabat pangah bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam marah ke depa kerana depa seronok terajak tadi ni jadi bila nabi mai teguk macam tu nabi pusing dan Nabi bibi tinggal depa masing-masing depa yang kena teguk ni fakanna ala ru'usina rahab dia kata kami ni jadi duduk tersengak habis semua seolah-olah macam ada burung macam kepala sengat sunyi. siapa apa tak kata apa Tak lama lepas tu kata dia summa rajaa ilaina nabi hak tadi ni tak lama nabi patah balik mai balik dekat sahabat yang dia teguk tadi ni wa nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi patah balik nabi kata lagi sekali dekat sahabat sahabat ni nabi kata jaa jibril alaihi salam nabi kata sebaik-baik sahaja aku teguk hampa sebaik-baik sahaja aku pi meninggalkan hampa semua jibril mai dekat aku dan Jibril kata dekat aku lima ibadi min Lepas aku tegur ampak aku pih, tu Jibril jumpa aku Jibril kata dekat aku Wahai Muhammad kenapa kamu buatkan hamba-hamba Allah ni Allah suruh Jibril main hamba dekat Nabi Wahai Muhammad kenapa kamu buat hamba-hamba aku Putus asa daripada rahmat aku Allah suruh Jibril pergi tengok Nabi. Wahai Muhammad, kenapa kamu ni, sahabat-sahabat kamu seronok sikit, kamu pergi marah kamu buat mereka ni jadi terkejut, jadi hilang. Putus semangat. Jadi putus harapan daripada rahmat Allah SWT. Seolah-olah mereka gelap tadi tu, salah besar sangat. Kalau kamu pi teguk depa kamu kata dekat depa hai hey, hampa ni duk tahu seronok aja hampa tak tau kah api neraka ada belakang hampa hampa ni duk seronok aja hampa tak tau kah kata perbuatan hampa seronok ni menyebabkan aku rasa cukup tak seronok dengan hampa Nabi sallallahu alaihi wasallam diteguh oleh Allah subhanahu wa taala Allah suruh Jibril pi jumpa Nabi suruh kata dekat Nabi lima taqnatu ibadi min rahmati. wahai Muhammad Pasal apa kamu pergi tengok sahabat-sahabat kamu macam tu... ...sehingga menyebabkan mereka ni rasa tersentak. Sampai menyebabkan mereka ni berasa macam putih asa daripada rahmat Tuhan. Sampai mereka ni rasa seolah-olah hidup atas dunia sebagai hamba Allah ni tak boleh. Tak boleh, seronok sikit. Nabi ibadih anni anal ghafurur rahim. Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad... Beritahkanlah, khabarkanlah kepada hamba-hamba aku, sesungguhnya aku, Tuhan mereka ni, aku al-ghafurur rahim. Aku Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Di samping itu, bagitahu dekat mereka bahawa azab aku adalah azab yang sangat pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Daripada ayat, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Islam tidaklah nak buat kita orang Islam ni jadi satu umat yang sampai tak ada gembira dalam hidup. Dah, tak macam tu. Islam ni bukanlah satu agama yang nak buat kita ni jadi berat sedih sampai tak boleh nak senyum, tak boleh nak melawak, tak boleh nak bergurau, tak boleh nak sona. Cumanya nak seronok, nak bergurau, nak gembira, nak apa, dia ada sempadan, dia dia ada batas dia. Jangan melewati batas sempadan itu. Yang dikatakan ajaran Islam itu bukanlah satu ajaran yang semata-mata nak bagi berat kepada orang yang ikut dia. Tetapi Islam itu adalah satu agama yang apabila orang ikut dia, orang rasa selesa. Orang rasa Islam ini menjanjikan kesenangan, Islam ini menjanjikan ketenangan, Islam ini menjanjikan sesuatu yang baik dalam hidup dia sama ada hidup dunia atau hidup akhirat. Bila Nabi SAW pergi tegur sahabat macam tu punya tegur, Allah SWT tegur balik Nabi. Wahai Muhammad, janganlah kamu buat hamba-hamba aku rasa putih asa daripada rahmat aku. Sebaliknya, bagitau kepada mereka semua bahawa aku Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Di samping, aku juga merupakan Tuhan yang mempunyai azab yang pedih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Selain bahkan dalam banyak ayat Quran, Allah ada sebut tentang benda yang sama. Ayat 53 daripada surah Az-Zuma, Al misalnya Allah berfirman, A'udzubillahiminasyafadirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Sadaqallahu alazim Tahan berfirman dalam ayat tu dia kata ketika kala wahyu Muhammad kepada orang-orang Islam ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim Wahai hamba-hamba Tuhan yang telah melampaui batas ke atas diri mereka itu. Tuhan suruh Nabi Habak dekat kita, wahai manusia yang telah melampaui batas. Maksudnya, wahai manusia yang banyak buat dosa. Itu maksudnya. لا تقنفو min رحمت Janganlah kamu rasa putrih asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan dok berasa kita ni dah buat dosa, kita ni dosa banyak, kita ni tak ada chance lah nak dapat pengampunan Allah. Jangan rasa macam tu. Nama kata manusia mesti ada dosa. Manusia yang buat dosa boleh minta ampun dekat Tuhan dan Tuhan sudia mengampunkan mana-mana manusia yang ada buat salah dengan dia. Allah kata lagi inna Allah hayaghfiru az-zunuba Sesungguhnya Allah dia adalah Tuhan yang mengampun dosa semua sekali. Manusia buat dosa, Allah sedia mengampunkan apa juga dosa yang manusia buat, hatta dosa-dosa besar. Manusia yang biasa berzina, manusia yang biasa mencuri, manusia yang biasa bunuh orang dan sebagainya, kalau sekiranya dia buat dosa-dosa besar yang macam ni, dia minta ampun kepada Allah SWT, kalau dia minta ampun dengan taubat yang sebenar-benar taubat, Allah sedia ampun mereka ni innahu huwal ghafurur rahim Sesungguhnya Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia utiyyan nabiy sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syarib qala nabiy sallallahu alaihi wasallam Idribu قال أبو هريرة فمنا الضارب بيديه والضارب بناله والضارب بثوبه فلما انصرفه قال بعض القوم أخذك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا لا تعين عليه الشيطان حديث صحيح رواية البخاري Nabi SAW, pada satu hari dibawa ke depan dia seorang lelaki lelaki yang buat salah, minum arah. Satu hari ada satu orang sahabat, satu orang lelaki lelaki sahabat Nabi, dia ni dah minum arah. Minum arah ni dah sebesar, kita dah baca banyak hadis yang mencerita, menceritakan tentang balasan yang akan menimpa orang minum arah. Sahabat ni, dia sudah buat salah kesalahan dia ialah minum Allah ada saksi tengok dia minum Allah dan memang ada bukti dia mabuk selepas dia minum Allah dia dibawa ke depan Nabi SAW bila sampai di depan Nabi SAW setelah Nabi adili kesalahan dia Nabi jatuhkan hukum Nabi kata ibribuhu Nabi kata pukul dia ni pukul dia ni orang salah kerana minum arak dia ni wajib dijatuhkan hukum sebat 80 kali. So Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia idribuhu pukui dia ni. Kata Abu Hurairah famin nabbarib biyadi. Maka sahabat-sahabat Nabi pun pakak pukui dia ni. Sebahagian daripada sahabat pukul orang yang minum arak tadi ni dengan tangan. Wa dharib binaalih ada setengah cabut kasut pukui. Wabbarit bila habis ada setengah ada kain di tangan pukul dengan kain. Sahabat Nabi yang dah ada masa tu semua pakai pukul. Orang yang salah minum halak tadi ni pukul dengan tangan, pukul dengan kasut, pukul dengan kain. Falaman sarafa qala abdul qom. Dah habis selesai dah dia pukul. Nabi kata okay sudah sudah sudah. Bila Nabi kata sudah dia pun nak pakai, nak beredar daripada tempat tu dalam pada nak beredar itu seorang salah seorang daripada kaum yang sahabat-sahabat Nabi yang dok pukul tadi ni salah seorang ni terbit di mulut dia dia kata afzakallah dia kata dekat kawan yang minu arak ni tadi dia kata afzakallah mudah-mudahan Allah enak kamu kata kala Nabi SAW Nabi yang duk ada dekat tu Nabi kata dekat kawan yang kata kawan yang minu arak ni Nabi tegur kawan yang sumpah, kawan yang baru dihukum kerana minum arak ni. Bila kawan ni kata akhzathallahu mudah-mudahan Allah hina kamu, Nabi dengar tu Nabi tegur kawan hak kata ni. Nabi kata la taqulu hadza. Nabi kata jangan kata dah macam tu. Nabi kata la tu'inu alayhi syaitan. Jangan kamu menjadi orang yang menolong syaitan ke atas orang ni tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Maksud dia ialah tuan-tuan, orang yang bersalah, kemudiannya dihukum dia di atas kesalahan dia. Bila dia dijatuhkan hukum dia atas kesalahan dia, dia bersih daripada kesalahan dia. Kita tak boleh dah hidup kata lagi ke dia kerana dia sudah sudah menjalani hukuman yang sepatutnya dia kena. Orang yang bersalah, sama ada dia bersalah minum arah, kemudian ditangkap, kemudian sudah disebat dia kerana salah minum arah. Apabila habis hukum sebat kena dekat dia, dia bersih. Atas dunia dia dah bersih, di akhirat esok pun dia bersih. Tak boleh dah kita pergi tambah tayi lagi, pergi kata dekat dia, ah, Mudah-mudahan Allah hina kamu kerana perbuatan kamu, tak boleh dah kerana dia dah bersih daripada kesalahan, daripada dosa kita kata tu bermakna kita membantu syaitan dengan kerana kita kata kat dia dia jadi terluka hati dia dengan kerana terluka hati dia syaitan boleh masuk mai kat dia syaitan kata hang dah buat salah hang tak ada guna dah buat apa pun tak ada guna orang akan kata hang jahat la ni alang-alang teluk perkara hampun terus maknanya kita hina dia kita membantu syaitan untuk memper, memperdayakan dia untuk kali yang kedua Demikianlah cantiknya ajaran Islam Islam tak mahu Setelah orang buat salah Dijatuhkan hukum Islam tak mahu Kita merosakkan lagi orang Yang dah pun menjalani hukum dia atas kesalahan dia tadi Muslimin dan muslimah Yang dirahmati Allah selain Apa yang dapat kita simpulkan Daripada mukadimu ini Ialah Tidak ada manusia Yang terlepas daripada dosa Orang Melayu kata Tak ada bumi Yang tak ditimpa hujan semua orang ada dosa. Sama ada banyak atau sikit, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Semua orang ada dosa. Tetapi orang yang berdosa, yang menyedari dosa dia, menyedari kesalahan dia, dan dia bertawabat kepada Allah SWT, itu adalah orang yang paling baik kedudukan di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang ini, iaitu orang yang sentiasa bertawabat kepada Allah SWT. Kita menggunakan bahrul mazi jilid jilidna. Bahrul mazi jilidna. Muka sorak lima puluh. Muka sorak lima puluh. Kita sampai pada satu masalah baru iaitu masalah pawaf rukun. Bilakah waktunya? Kita dah selesai pada bulan tujuh dulu. Melihat tentang rukun-rukun ibadat haji daripada niat sampailah last sekali kepada wukuf di padang Arafah. Kemudian daripada wukuf di padang Arafah kita pun bertolak meninggalkan bumi Arafah, kita sampai di Muzdalifah. Kita buat satu wajib haji iaitu bermalam di Muzdalifah. Lepas selesai kita bermalam di Muzdalifah, kita bertolak ke Mina. Dan kita dah sampai di Mina, kita dikehendaki buat beberapa benda di Mina. Di antaranya ialah melontar Jamratul Akabah pada pagi 10 Zulhijjah. Selepas melontak Jamratul Akabah pada pagi 10 Zulhijjah, kita bercukau. Selepas itu, kita bertolak ke Mekah untuk melakukan tawaf rukun. Pada malam ini, kita sambung tajuk tawaf rukun itu bilakah waktunya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan bermula awal waktu untuk tawaf rukun itu ialah kemudian daripada pertengahan malam, daripada malam menyembelih. Tuan-tuan, kita doa ada di Arafah 9 hari bulan. 9 Zulhijjah. Malam tu dia panggil malam 10. Maksudnya malam semeles. Maksudnya malam raya haji. Pada malam tu kita bertolak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Kita mesti berada di Muzdalifah selepas tengah malam. Lepas pada 12 tengah malam kita mesti ada di atas bumi Muzdalifah. Lepas itu baru boleh kita bertolak ke Mina. Bila kita sampai di Mina, mula-mula sekali kita melontar Jamratul Aqabah. Selesai kita melontar Jamratul Aqabah dengan tujuh biji anak batu. Yang kita terangkan detailnya pada kuliah kita yang lepas. Jamratul Akabah ni kena jaga betul-betul tuan-tuan. Sebab sempadan mina dengan sempadan Tanah Haram cukup dekat. Tuan-tuan nampak tiang Jamratul Akabah tu duduk situ. Di antara Jamratul Akabah tu, batu Jamratul Akabah tu dengan sempadan nak keluar daripada bumi mina tu tak jauh. Kalau kita orang lelaki laki kita duduk luah pada sempadan, kita punggah batu boleh kena. Tu jarak dia tu. Na'abab kata tak jauh dan bukan sikit orang yang melontar jamratul aqabah berada di luar daripada sempadan mina dan lontarannya itu tidak sah. Ha, jadi tuan-tuan kalau belum buat haji lagi, kalau berkesempatan fi untuk buat umrah, masa ziarah masa orang bawa pusing-pusing berjalan sampai di mina ni tengok betul-betul eh, yang kata jamratul aqabah ni, pasal dia amat berdekatan dengan sempadan luar daripada mina. Melontar Jamratul Akhabah mestilah melontar di Mina. Dia mesti kaki kita duk pijak di atas bumi Mina. Yang ini kena jaga. Baik, selesai kita melontak Jamratul Akhabah dengan tujuh biji anak batu, kita bercukur. Kita dah baca dah hadis dia dulu. Nabi SAW mendoakan tiga kali kepada orang yang bercukur. Nabi doa keberkatan kepada orang yang bercukur. Sahabat. Tanya Nabi, Ya Rasulullah macam mana kalau bergunting? Tak cukup, dia hanya potong sikit ambut sayang remuh dah. Nabi kata, dia doakan keberkatan kepada orang yang bercukup. Sahabat ditanya lagi, Ya Rasulullah macam mana dengan gunting? Nabi doa lagi keberkatan kepada orang yang cukup. Tiga kali. Dia kata, Ya Rasulullah macam mana dengan orang yang gunting? Barulah Nabi doa untuk orang yang gunting. Maknanya ialah kita dituntut supaya cukurlah. Bukan selalu kita nak buang rambut ni. Tempena pih buat haji, ibadat yang menjadi kemuncak kepada orang Islam. Ibadat orang Islam, buanglah remeh tu esok dia naik balik. Dan, jadi cukur habis semua rambut, itu amat-amat dituntut oleh ugama kita. Lepas selesai, bercukur, di, selepas selesai kita bercukur, bermakna kita sudah tahalul awal. Tahalul awal ialah kita melakukan dua daripada tiga benda, Iaitu yang pertama melontak jamratul akhabah. Yang kedua bercukup. Dan yang ketiga tawaf rukun. Kita buat mana-mana dua daripada tiga, kita buat tahalul awal. Orang yang dah selesai melontak jamratul akhabah dan selesai bercukup, dia stawet perjalanan dia pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf rukun. Maka bermula waktu untuk tawaf rukun itu ialah daripada tengah malam tadi ni. Kita bertolak daripada bumi Arafah sampai di Muzdalifah tunggu sampai tengah malam. Masuk saja tengah malam bermulalah waktu untuk kita buat tawaf rukun. Maknanya bila-bila masa dalam tempoh itu kalau kita buat tawaf rukun tawaf kita sah. Begitu maksudnya. Dan yang lebih afdal waktunya ialah hari menyembelih ada ha, lebih afdal ialah tunggu sampai pagi esok ni pada pagi 10 Zulhijjah itu dan tiada akhir bagi waktunya ha? waktu untuk tawaf rukun ni dia tak ada dia tak ada akhir bila-bila pun boleh ha, maka dengan kerana itu orang perempuan yang ketika dia pergi ke padang Arafah dia dalam keadaan haid berhadai besar dia kena tunggu sampai selesai haid dia apa semua suci dia mandi apa semua bersih diri dia dia boleh pergi buat tawaf rukun Kerana tidak ada waktu akhir Bagi nak melakukan tawaf rukun Ayat itu cerita dia Baik dan tiada akhir bagi waktunya Bahkan harus baginya tak kepada barang mana waktu yang dikehendakinya Bila pun boleh nak tawaf rukun Begitu Tetapi berkekalan berkait dengan pertalian ihramnya ha, Cuma satu masalah Kita tangguh tawaf rukun Maka selagi itulah kita masih ada dalam ihram lagi kita tahalul awal dah. Dah tahalul awal dah. Orang yang bertahalul awal kalau laki-laki dah boleh buka kain ihram, boleh pakai baju berjahit. Tetapi dia masih lagi ditegak daripada tiga perkara. Di antaranya dia kata maka tiadalah harus baginya jima sehingga tawaf ia. Ha, ini larangan yang masih berkuat kuasa ke atas orang yang baru buat tahalul awal dan belum tahalul misalnya. Tentu yang tak biasa kursus haji, yang tak biasa di Mekah dengar, dia tak dapat. Hmm? dia tak dapat. Tapi nampak lukuk-luk, angguk itu okey. Dia tak dapat. Bila saya duk terang tadi, kita bertolak daripada Padang Arafah, P. Muzdarifah, Muzdarifah, Mairah, dia tak nampak benar ni. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia, dia tak nampak. Tak nampak pun tak apa. Dengar juga. Lepas-lepas, esok bila P. Kursus haji, dia tunjuk dalam bentuk praktikal, kita boleh kait kaitkan balik dengan apa yang kita dengar malam ni. Bagi orang yang dah pergi ke Mekah, sama ada dia pergi untuk buat haji ataupun dia dah pergi untuk buat umrah, sekongkongnya dia nampak gambarannya Bagi orang yang dah pergi ke Mekah buat haji, dia nampak, nampak dia dengar-dengar dia nampaklah, dia nampak dia punya silap banyak lagi katuknya. Ada juga ada juga orang yang menjadi jamaah haji dia duduk dengar, satu macam dia duk dengar. Dia dengar-dengar bila ustaz punya duk tekan tang ni tadi ni. Tonton jaga baik-baik, Jamratul Akabah ni dengan sempadan keluar daripada Mina tak jauh dekat aja dia mula ada kecupol aku orang itu duduk tamana takkah keluar lah ha. biasa tuan-tuan benda yang macam ni biasa bagi kebanyakan orang bukan bagi setengah orang bagi kebanyakan orang pasal apa? pasal masa dia pi Mekah buat haji orang itu dia tak ketahuan puncak dia tak ketahuan puncak dia pi kursus haji pun dia tak faham dia baca buku pun dia tak faham tetap dia pi dulu itu saja bila dia balik, dia duduk dengar balik baru dia mula duduk nak faham baru dia duduk main ke cukur. maka daftar lagi sekali pergi lagi sekali dia kira lagi ke cukur pasal apa, benda ni dia tak boleh buat memang ni pasal dia ada akibat dia kalau kita buat tak betul dia ada akibat dia dia bukan kira pakai habis tentu saja dia ada akibat dia kemungkinan akibat dia apa akibat dia kita balik ke Malaysia dalam keadaan kita tidak bertahalur sani kita melontak di Jamratul al katalah kita melontak di Jamratul al itu tidak sah. Katalah begitu. Kemudian kita bercukuh, kemudian kita tawaf rukun. Maknanya kita berubat dua daripada tiga. Pasal apa? Pasal melontak Jamratul al tak sah. Ataupun katalah kita melontak Jamratul al cantik elok, kemudian kita cukuh apa semua okey dah. Masa tawaf pula kita buat faham. Maknanya kita hanya clear dua daripada tiga benda. Bermakna kita balik mai ke Malaysia dalam keadaan kita masih lagi tidak terhalul sana. Bermakna kita balik, mai kita boleh pakai pakaian berjain apa semua boleh. Tetapi tiap-tiap kali kita bersama dengan isteri kita, itu dosa. Jaga apa Macam mana cara nak selesai benda ni? Kalau sangkut kita, sangkut pada tawaf rukun, kita kena pergi balik ke Mekah buat tawaf rukun sahaja kalau sekiranya dulu kita buat haji tamatok kita kena api, kita kena buat tawaf rukun kemudian kita kena saing barulah balik mai pulak ke Malaysia, balik dalam keadaan kita tidak sangkut dengan apa-apa ihram lagi, ini akibat daripada kejahilan orang yang pergi ke Mekah dalam keadaan jahil, tak berhenti tentang hukum hakam tentang ibadat haji Hari ini cukup penting tanda. dia kata, maka apabila tawaf ia maka sempurnalah tahalulnya dan harus jimat dan terangkat dah ihram semua sekali bila dia dah komplit tiga benda ni dia dah melontak jamratul akabah pada pagi 10 misalnya, kemudian dia dah bercukang kemudian dia dah tawaf rukun dengan tawaf yang sah bila dia komplit tiga ni sah ibadat haji dia begitu dan tiada tinggal melainkan melontar pada hari-hari tashrif dan bermalam di Mina sahaja yang tinggal kat dia hanya wajib haji rukun haji semua dah selesai dia dah sah dah ibadat haji dia cuma dia ada dua benda lagi yang dia nak kena buat yang dua benda ni bukan rukun tetapi wajib haji sahaja begitu maka ialah segala yang wajib kemudian daripada ketiadaan ihram atih jalan menurut bagi haji masalah dia kata kaifiat pawaf dan hukum saham Bermula kaisyat pawah rukun, serta dua rekaatnya itu, seperti yang telah dahulu pada tawah kudum. Nah, kita dah baca bak tawah kudum dulu, maka tawah rukun sama macam tawah kudum, sama lah. Dalam segi peraturan nak pawah, kena kirikan ka'bah, kemudian pusing tu, apa semua, macam mana kita bincang dalam tawah kudum dulu, demikianlah perlakuan ketika melakukan tawah rukun. Sama saja dia kena. Maka apabila selesai ia daripada sembahyang dua rakaat tawaf. Nah ini sembahyang sunat tawaf. Kita dah habis pusing tujuh, tujuh pusingan, tawaf tujuh kali, kita disunatkan sembahyang sunat tawaf. Dan sebaik-baik sunat tawaf itu dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Sebaik-baiknya. Tapi nak boleh dapat tu susahlah. Ha, kerana semua orang pun nak pergi buat yang terbaik semua orang pergi berabut nak semayang belakang tu dan kita pun nak pergi tu agak susah kalau ada peluang buat yang terbaik kalau tak ada peluang semayang lah di mana-mana pun sunat tawaf maka semayang sunat tawaf itu sah begitu maka hendaklah ia sa'i ha, selepas selesai semayang sunat tawaf dua rakaat di belakang makam Ibrahim tadi terus bergerak menuju ke tempat sa'i tadi ni maka hendaklah ia sa'i sebagaimana telah kita khabarkan kaisiatnya dia dalam masalah yang dahulu kemudian pi sa'i macam yang kita dah baca tajuk sa'i sebelum daripada ni daripada safra ke marwah marwah ke safra pi kira sekali balik kira sekali kita bermula di safra dan kita akan berakhir di, di marwah begitu jika tiada ada ia sa'i kemudian daripada tawaf qudum dan jika ia sudah sa'i kemudian daripada tawaf qudum dahulu hari ini bagi orang yang buat haji ifrad. Orang yang buat haji ifrad dia tak payah sa'i dah. Pasal apa? Masa dia sampai sampai di Mekah hari tu ni dia tawaf. Tawaf dia tu tawaf qudum dan lepas daripada tu dia terus pergi di sa'i. Sa'i tu sudah dikira sa'i, sa'i rukun. Dah selesai dah. Maka selepas daripada dia mai daripada Arafah, mai muzharifah, muzrifah, mai Mina, Mai Mina dia melontar jam ratul al-Qabah. Dia bercukur. Kemudian dia pergi ke Mekah. Bila sampai di Mekah dia tawaf, dia tak payah sa'i dah. Pasti dia buat haji ifrat. Bagi orang yang buat haji tamatuk, selepas dia tawaf, dia kena pergi sa'i. Kerana dia belum sa'i, sa'i rukun lagi. Nampak? Tidak lah saya kata orang yang tak tahu, dia duk tak faham apa-apa. Wow. Tak ada terang malam ni. Adik -adik, adik, adik. Maka tiadalah sayogia Diulangi sa'i lagi Kerana sa'i kemudian daripada tawaf kudung itu Sudah jadi sa'i perdu'il Ini bagi orang yang buat haji ifrah Bahkan apabila sudah selesai daripada tawaf itu Maka kembalilah dia ke mina Kerana nak bermalam dan nak melontar jamrah yang tiga di sana Ini bagi orang yang buat haji ifrah Masalah Kutubah di dalam haji itu ada berapa tempat? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan sunat bagi Imam pada hari ini berkutubah ia. Kemudian daripada gelincir matahari. Kutubah. Cerita dia bila? Selepas gelincir matahari. Maksudnya bila masuk waktu zuhur. Barulah mula masa untuk kutubah. Di dalam musim hadir. Kutubah yang diluar daripada masa gelincir matahari ini kutubah apa? Kutubah gerhana aja, Kan? khutbah gerhana bulan misalnya anak tunggu gelincak matahari ya eh? masa gerhana tu masa tu khutbah masa tu semayat gitu maka ialah khutbah wada' yakni bagi Rasul Rasulullah salallahu alaihi wasalam maka di dalam haji tu ada empat khutbah iaitu khutbah yang pertama khutbah hari yang ketujuh ini macam mana yang Nabi buat kita mula ibadat haji 9 hari bulan. 9 zulhijjah kita kena ada di padang Arafah selepas waktu lalu. Nabi SAW masa dia buat haji dulu. Dia bertolak keluar. Dia bertolak keluar daripada Mekah. Nak pergi ke Arafah dia bertolak pada 7 hari bulan. 7 hari bulan keluar dah. Sebelum nak bertolak pergi tu, satu kutubah dah Nabi bagi. Dan kutubah ni dipanggil kutubah... buat ibadat haji ni tujuh hari bulan nak keluar pergi tu Nabi dah bagi satu satu khutbah satu syaraan dah kepada sahabat-sahabat yang nak pergi buat haji ni Nabi beritahu dah ni kita nak buat ni satu ibadat yang menjadi kemuncak kepada segala ibadat Nabi bagi tahu dah kalau sekiranya kita pi buat ibadat haji ni, kita dapat haji yang mabrur, maka kita ni umpama budak yang baru lahir pada perut ibu. Nabi bagi motivasi, Nabi bagi semangat yang cukup kuat supaya sahabat-sahabat yang nak turun pergi ke Mekah ni, dia dapat semangat yang cukup kuat sebelum turun pergi. Maka tujuh hari bulan, satu khutbah Nabi dah bagi kepada sahabat-sahabat ni. Dan khutubah yang kedua ialah khutubah hari Arafah. Ini di padang Arafah ada satu khutubah lagi. Bila masuk aja waktu Zohar, satu khutubah nanti buat. Dan yang ketiga dia kata khutubah hari menyemleh. Ini khutubah hari gaya haji lah macam biasa. Kita di sini pun ada khutubah gaya haji. Dan yang keempatnya khutubah yaumun nafar al-awal. Ia ini khutubah ketika bagi orang-orang yang nak buat nafar awal. Nafar awal ni pula ialah orang yang ada di Mina kerana nak bermalam dan nak melontar tu, dia tunggu hari sebelah sampai hari dua belah je. Hari dua belah sebelum maghrib, dia keluar daripada bumi Mina balik ke Mekah. Orang yang memilih untuk balik ke Mina pada hari dua belah, dia ni dipanggil orang yang buat nafar awal. Orang yang tunggu sampai hari tiga belah baru balik, dia ni dipanggil orang yang buat nafar nafarsani. Gitu. Baik. Tak faham puan-paham juga. Jangan buat kuat begitu Susah hati kita tengok. <laughs> Benar ni tuan-tuan. Dengan saja dulu. Kuliah kita yang last tentang haji esok. Saya nanti mai dalam bentuk carta. Kita tunjuk bagi nampak. Pergerakan kita macam mana. Kita Benda ni bila, bila kita visualize. Bila kita visualkan Kita nampakkan dalam bentuk gambaran. Okay now kita bertolak daripada. Kita kata kita bertolak daripada bayar lepas. Kita kata. Ha, nampaklah bayar lepas kan? baik kita bertolak daripada bayar lepas kita naik kapal terbang dan sekarang kita turun di Jeddah baik di Jeddah kita tunjuk dalam bentuk gambar ni Jeddah, apa yang kita akan apa yang akan kita jumpa di Jeddah kita akan terang macam tu baik di Jeddah ni apa-apa-apa apa semua dalam perjalanan tadi daripada bayar lepas nak sampai ke Jeddah kita akan lalu satu kawasan dia panggil Miqat di kawasan itu kita akan disuruh berniat sama ada nak buat haji tamatok ke, nak buat haji ifrat ke, apakah, kita akan berniat di niqat. Atas kapitabang tu kita dah niat. dah. Kita turun di jeddah. Bila kita sampai di jeddah, ok, apa akan berlaku di situ? Daripada jeddah kita akan bertolak masuk ke Mekah, misalnya kita kata. Bila lepas kita masuk ke Mekah ni, apa kita nak buat? Kita akan tunjuk dalam bentuk gambar. Masa tu baru tuan-tuan nampak balik. Apa yang kita duk baca lah ni, kita akan masukkan dalam gambar-gambar tu masa tu baru oh, kata okay, susah sangat kata apa itu dia duduk terang nampak kabut memang macam tu. cara hajinya memang macam tu. Nah, hmm? baik masalah dia kata melontar jamrah yang tiga dan bermalam di Mina kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala apabila sudah selesai daripada tawaf rukun seperti dalam masalah tadi maka kembalilah ke Mina kerana bermalam di sana dan melontar jamrah yang tiga Nah, dah selesai dah kita tawaf rukun kita sa'i apa semua kita balik semula ke mina, balik ke sana dengan tujuan untuk dua benda yang pertama nak bermalam pada malam sebelas malam dua belas dan malam tiga belas dan yang kedua untuk melontar pada hari sebelas hari dua belas dan hari tiga belas dua benda ni kita nak kena perhabis maka bermalam dia pada malam itu di mina. maka apabila sudah subuh pada hari yang kedua daripada hari raya yakni hari raya kedua yakni hari yang kesebelah daripada bulan Zulhijjah dan sudah gelincir matahari maka mandilah ia kerana nak pergi melontar jamrah yang tiga Iaitu al Aljamratul Ula dan al Aljamratul Wusta dan al Aljamratul Aqabah maka mulanya pergi ia ke Jamratul Ula kerana ialah mula-mula yang dilontar maka lontar akan jamrah itu tujuh biji batu kemudian maka berjalan dia ke kiri sikit maka berhenti dia dengan mengadap khiblah serta mengucapkan Alhamdulillah dan tahlil La ilaha illallah dan takbir Allahu Akbar dan minta doa sekadar membaca suratul baqarah. itu dia <laughs> <laughs> dia kata yang kita melontak 3 jamrah ni ini dia nak cerita macam yang Nabi buat lah Nabi dia buat perfect lah perfect ok bila kita dah selesai tawaf rukun di Mekah Habis tawaf kita sa'i Lepas habis sa'i kita bertolak pergi ke Mina Kita sampai di Mina Malam sebelah Sampai tu tak ada apa-apa Sampai masuk dalam kemah tidur Sampailah esok ni Hari sebelah esok ni Hari sebelah maksudnya hari raya kedua Hari sebelah esok ni kita bangkit pagi tu Duduklah di kemah Kita duduk ajar tunggu sehingga lah masuk waktu zuhur Sebab masa untuk melontar Ialah selepas masuk waktu zuhur bila masuk waktu zuhur sunat bagi kita mandi dulu mandi sunat untuk melontar susah lah yang ni semua kalau boleh buat cantiklah, tapi susah nak buat pasal apa? pasal bilik ayam pun orang 3,000 dia akan bagi 10 bilik ayam 3,000 orang duduk setempat dulu 3,000 orang bilik ayam dia bagi 10 tuan-tuan fikir 3,000 orang nak masuk 10 bilik ayam dia bakal lagi ni riun itu lupa dah kata duk buat haji ni. Kawan tu duk lama. Kawan tu semelit. Lama lah sikit. Dia bukan cakap ketuk pintu. Dia terajang pintu. Kan degum ke degum terajang. Dia kata ni fikir lah sama orang di luar. Handuk fikir sama seorang. Kawan tu semelit. Bukan dia pentingkan diri dia. Tapi dia belum settle lagi kerja dia. Hari ni gambaran yang tuan-tuan akan tengok. Di Mina. Gambaran ni akan nampak di Mina. Betapa hilang kesabarannya orang yang buat haji hilang sabar ha? kadang tengok nampak nampak okey lah, tak patut lah tapi buat perangai-perangai cendang pintu ni tak patut, tapi ujian eh? bumi Mekah, bumi Mad Madinah ini bumi ujian pergi sana dia jadi nah. 3,000 orang nak berabut 10 pintu bilik ayah, tandas apa semua 10 pintu nah. ha, jadi kalau orang yang boleh buat macam ni ni dah masuk waktu Zohok ni, kira mandi sunat Mandi sunat-sunat apa? Sunat nak melontar di ketiga-tiga jamrah pada hari sebelah Maka sunat kepada kita mandi, selepas mandi apa? Semua selesai apa? Lepas waktu Zuhur kita turun pi untuk melontar. Mulakan dengan Jamratul Ula, hak belah hujung sana noh. Ula, Wusta, Aqabah. Lepas Aqabah tu dah dah masuk sempadan tanah haram dah. Start belah sana. Hak duit start belah ni pun ada juga. La hawla wa la quwwata illa masa tu dia jadi cempok dia jadi cempera tu, kadang tuan-tuan piduk, tuan, tuan tengok, ya Allah punya kesian tak tahu apa, turun ajar, main turun ajar huh? dia tak tahu hak mana Jamratulullah, hak mana Ustaz, hak mana al dia tak tahu, dia tengok tiga-tiga nampak serupa dia pula turun mai daripada arah ni, dia turun-turun mai belah kanan dia jamratul Akabah kalau dia turun daripada arah bukit ni kalau dia mai daripada arah muasim tu memang dia jumpa ular dulu baru jumpa wusta baru jumpa akabah tapi kalau dia turun mai daripada arah bukit ni dia turun-turun belah kanan dia jamratul Akabah lepas tu wusta lepas tu ular dia mulah duk pening dia duk tengok-tengok kita ambil sunnah eh, ah kanan ah gantih kanan tu jamratul Akabah jadi orang duk mai daripada sana mai ke sini dia duk ikampi begini ada tuan-tuan, tak buat kerja macam ni ada ini kita habang awal-awal ni tips, tips ni mahu ingat, bila pergi sana, pastikan dulu pastikan dulu, tengok dulu dia ada tulis di situ, kalau tulis tulis Arab, Jamratul Ula, kita tak hati baca misalnya, tanya orang dulu tanya orang dulu tanya, tengok muka Melayu sekitar tak kira lah, Melayu Malaysia kan, Melayu Indonesia ke apa kan, tanya dia Jamratul Ula mana, kata kalau dia tunjuk sana, salah pi belah sana. Tengok Rabi dulu tanya satu orang pula. Dia tunjuk belah ni pula, patah balik pi belah ni, pula, tak apa. Tak boleh bagi puas hati. Ada juga tahu hak tanya tu pun serupa macam dia apa adanya. Kan? Ini masalah juga benda begini. Sebab tuan-tuan saya kata pi Mekah buat haji ni, kalau boleh biarlah ada satu petoloi kita boleh duduk bergantung pada dia. Jadi bila ada masalah dan dan kita boleh refer kat ke dia. Kena dah. Carilah satu orang yang besapi dah buat haji ke ataupun ustaz mana ke apa ke. Bergantung ke dia. Kan minta di sana minta dia guide kita. Dia tunjuk apa nak buat apa nak buat biar kita buat tu betul. Jangan nak buat silap Macam tu. Hmm? Jadi dia kata cara dia macam mana bila kita sampai-sampai start dengan jam ratul Ular. Setelah kita habis melontar tujuh biji anak batu dengan yakin masuk dalam kawasan jam ratul Ular tu. Selepas itu bergerak sebelah kiri sikit mengadak arah Qiblat dan berdoa kepada Allah. Mintalah doa apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengikut hajat hati kita. Mintalah doa. Dia kata sekadar membaca suratul baqarah. Dia kata tujuh. Genur. Eh? Kalau dia kata sekadar membaca kulhu Allah cantik Kalau Dia kata sekadar membaca suratul baqarah. Berapa punya panjang suratul baqarah. Maknanya itu sunat. Kalau kita buat itulah baik. Kalau tak sampai panjang masa satu pun tak apa. Just pergi ke kiri sikit, cari Allah tiblat, angkat tangan, minta orang dekat Allah. Cukup. Begitu. Kemudian maka berjalan dia kepada Jamratul Ustaz. Dan melontar ia akan Jamrah itu seperti ia melontar Jamrah yang pertama tadi. Seopar macam tu juga. Dan berhenti ia seperti berhenti pada Jamratul Ula juga. Lepas habis melontar tujuh kali, gerak di sebelah kiri saat berhenti saat di situ. Kemudian, maka berjalan pula kepada Jamratul Akhabah. Dan melontar ia akan Jamratul Akhabah itu dengan tujuh biji anak batu. Maka tiada sunat ia berhenti pada Jamratul Akhabah. Dan jangan pula ia pergi berbimbang dengan satu kerja. Bahkan hendaklah pulang ke kemah tempat tinggal jauh. Ha, bila habis melontar Jamratul Akhabah, habis-habis itu turis balik kemah. Tak di sunat dah berdoa apa semua. Dia sunat doa hanya di Jamratul Ula, Jamratul Ustah. Jamratul Aqabah habis-habis tujuh biji anak batu tak selalu buat kerja apa dah. Dia kata habis-habis turis pusing balik pergi ke kemah. Itu cara dia. Kemudian bermalam lagi pada malam yang ke-12 itu. Pada malam yang ke-12 itu di Mina. Dan dinamakan malam ini malam nafar awal. Haa ini dia kata. Ya, bagi orang yang nak balik ke Mekah cepat. Dia boleh pilih untuk buat nafar awal. Tidak jadi salah kepada dia. Begitu maka apabila sudah semayang zuhur pada hari ini maka pergilah pula melontar jamrah yang yang tiga itu iaitu pada tiap-tiap satunya tujuh biji anak batu seperti hari yang dahulunya tu. Ha, esok tu hari yang ke-12 itu tunggu juga sampai masuk waktu zuhur sunat mandi dulu mandi kerana nak melontar, lepas habis apa semua turun dih melontar jamratul ula tujuh biji kemudian main ke tepi sikit Allah kiblat berdoa pergi jamratul usta pulak melompat tujuh biji anak batu pi ke kiri sikit berdoa kemudian pi jamratul aqabah pula tujuh biji anak batu habis terus balik kemah balik kemah bagi orang yang nak buat nasar awal dia tak mau tunggu dah dia tak mau tunggu di mina sampai hari yang ketiga dia kira aku nak balik hari ini dah aku tak tahan dah keadaan di sini teruk tuan-tuan keadaan di mina ni keadaan yang cukup teruk dengar asap bas dengan asap ambulans dengan asap lori dengan asap macam-macamnya macam ada katung tu dengan hingapnya, pencemaran udara, cukup teruk lah. Tentu keadaan cukup teruk. Dengan keadaan orang berdarah-darah muka, merambu-rambu darah. Dengan keadaan orang rebah kena pijak patah kaki. Ini keadaan dinina. Ini keadaan dinina. Bagi orang yang tua, yang tak larat, yang tak boleh dah Dia duduk dua hari pun dia dah sakit teruk. Dah kita nampak muka, dia dah naik lain dah dan sebagainya. Buat nafar awal lah. Hari yang ke-12 tu, lepas waktu zuhur dah pergi melontak di ketiga-tiga jamrah ni, balik ke Kemah, siap. Barang-barang semua. Sebelum Maghrib, keluar daripada Mina dan masuk ke Mekah. Ha. Maka orang yang keluar daripada Mina dan terus masuk ke Mekah, maka orang ni dipanggil orang yang buat nafra awal. Dia kata, begitu. Baliklah, tuasat tunggu. Tu, tu, tu. Maka apabila keluar dahulu daripada masuk matahari, yakni keluar sebelum Maghrib, maka tiada atasnya dani. Sebelum masuk maghrib, keluar. Terus balik ke Mekah. Tak kena dam apa dan tidak salah bagi dia. Memang dibenarkan bagi orang yang pilih untuk buat nafar awal, dia balik pada hari yang ke-12 dengan syarat sebelum masuk waktu maghrib. Begitu. Dan jika berhenti sehingga masuk matahari di dalam mina, maka wajib ia bermalam semalam lagi dan melontar jamrah yang tiga seperti dahulunya. Kalau dia dah kemas, dah barang semua, siap dah. Duk tunggu kawan seorang lagi. Jomlah nak balik ke darah ni. Aku tak mau tunggu dah sampai esok. Aku cakap hari 12 ya. Aku nak buat nafar awal. Aku nak balik ke Mekah dah. Nak ikut ke? Kau ni kata nak ikut. Tapi nanti zat nak pergi anak aku hilang. Duk tunggu dia cari anak dia hilang. Duk tunggu-tunggu-tunggu masuk maghrib. Masuk maghrib cancel. Tak boleh buat dah nafar awal. Mau tak mau kena tunggu sampai hari yang ke-13. Untuk melontak pada hari yang ke-13. Habis selesai melontak baru boleh balik. mekah begitu cerita dia baik dia kata dan barang siapa meninggalkan melontar jamrah maka wajib atasnya dah ha? melontak jamrah pada 3 hari ini hari 11 hari 12 hari 13 kalau dia tak boleh melontak misalnya ataupun dia sengaja tak mau pergi melontak dia kata aku fedak betul orang duk tolak aku tak mau pergi dia saja tak mau pergi haji dia sah dah kan? haji, haji sah haji dia sah tetapi dia saja tak mau pergi melontak tu dia kena dendam dia kena bayar dah iaitu menyembelih satu ekor kambing yang memadai korban dia kata menyembelih sekor kambing yang layak untuk buat korban maka jika jikalau tiada kuasa yang demikian itu maka wajib ia puasa 10 hari 3 hari kemudian daripada hari tashrik lepas habis hari 13 itu hari 14 dia boleh start puasa puasa 3 hari di Mekah maksudnya dan 7 hari ketika balik ke negeri 3 hari puasa masa dia ada di Mekah lepas itu balik ke Malaysia sambung lagi 7 hari jadi bagi orang yang tak ada duit nak bayar denda, setekok kambing. Ah ha, begitu. Ada tuan orang-orang hak jenis senang tak biasa susah ni. Dia tak mau. Dia tak mau pi duduk melontar bertolak dengan orang apa semua. Dia dia tak mau. Dia kira dia dak duduk dalam kemah aja, dia duduk di Mina, dia bermalam di Mina 3 malam tapi melontar dekat ofis. Orang kata kat dia, "Ji, jom pi melontar." Dia tak faham dia. Kalau ada siapa tanya, kena jalan. Dia Aziz, tak opi. Jadi tak apa, aku bayang dam. Dia pilih untuk bayang dam. Tiga hari dia tak opi, dia bayang tiga ekor kambing. Dia ada duit, dia tak mau susah. Sah ada haji dia? Sah, haji dia sah. Kerana melontar di, jam, di ketiga-tiga jamrah pada tiga-tiga hari tashrik ni, melontar ni wajib haji, bukan rukun. Dia saja tak opi tu haji dia sah. Tapi dia ibarat orang yang pakai kain cari. Kita pergi nak buat haji ni, kita nak buat yang terbaik. Satu pergi sana, lagu duduk pilih nak buat senang dan sebagainya, dia tak apa cantiklah. Mereka Merkah korang. Ha, pahala dia korang. Di sisi Allah SWT. Ha, cerita dia macam tu. Dan saya ujian, jangan ditinggalkan hadir semayang berjemaah di Masjid Al-Khif. Di Minah. Kerana pahalanya itu amat besar. Ha, dia kata kalau boleh lah. Kalau boleh, cuba pergi semayang di masjid. Tak boleh, ya. tak boleh pergi tak boleh pergi, ramai orang di situ tuan, tuan bayangkan, di situ ada sekitar 3 ke 4 juta orang masjid bukan nak celui 3-4 juta orang serentak pada masa tu, dua ada tumpuk orang tu, tu 3 juta, 4 juta orang kita nak pergi macam mana nak pergi masuk pun tak boleh tuan-tuan dua ada di Mekah ni 9 hari bulan 8 hari bulan kita akan bertolak ke Arafah untuk wukuf 9 hari bulan mula wukuf bukan kata 8 start daripada 4 hari bulan start daripada 5 hari bulan tuan-tuan nak masuk dalam masjidil haram pun susah pasal apa? start daripada 4 hari bulan, 5 hari bulan 6 hari bulan, 7 hari bulan tu time tu 4 juta orang duk ada di Mekah tu 4 juta orang duk ada semayang jemaah pada hari-hari yang dekat dengan hari Wukuf ni semayang jemaah ni kalau tuan-tuan nak masuk semayang dalam masjidil haram Tuan-tuan kena turun pukul 9, pukul 8 pagi kena pergi Nak semayang jemaat tengah hari ni, pukul 9, pukul 8 pagi kena pergi Lepas pada pukul 9, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Cerita dia tak boleh. Nak masuk tak boleh. Orang dah penuh lah. Tuan-tuan bayangkan eskalator, tangga karan dalam kompleks masjidil haram tu. Kita nak naik. Kita nak naik apa, kawah ada reteh pun tak boleh pergi lah siapalah kalau nak naik tuan-tuan bayang kita duduk turun turun apa nama? mahat di bawah pun tak berjalan dah kita lagu duduk stand lebar di dia jadi selunguk dah orang nak lawa duduk lawa stand lebar ni cerita ibadat haji menjelang hari wukuf apa yang saya nak beritahu saya bukan nak abang peserta ke karando <laughs> tapi saya nak abang kata ibadat haji ni adalah ibadat yang melibatkan fizikal dan mental fizikal kalau tak kuat teruk gitulah nak pi buat haji. Dengan kerana itu, kita menganjurkan supaya haji ini pi buat masa umur muda. Bila dia mai umur tua kita pi buat haji tapi kita sendiri dalam hati kita kita sendiri rasa merasa tak kuat hati. Kita rasa hak ni kita buat tak sempurna, kita rasa hak ni kita buat tak sempurna Pasal apa siapa, bukan kita tak mau buat bagi sempurna tapi riang kita tak cukup untuk nak buat macam yang sempurna tu. Riang tak cukup aini ha gambaran yang dia ada di sana cerita dan apabila ia pulang ke Mekah maka sunat dia berhenti di tempat yang bernama Maqsad iaitu tempat yang letaknya antara Mina dan Mekah tetapi lebih hampir kepada Mekah ha, kalau daripada Jamratul Aqabah contoh melompat Jamratul Aqabah tu kemudian dia ada covered way dia ada laluan berbumbung jalan ikut laluan berbumbung tu jalan-jalan-jalan sampai penghujung dia dia akan tembus dekat dengan Masjidil Haram perjalanan daripada Jamratul Akhobah tempat kita melontak di Mina ni nak pergi ke apa nama Masjidil Haram tu lebih kurang 75% perjalanan kita akan sampai satu tempat tempat tu nama Maksab dia lebih hampir kepada Makkah bila sampai di situ dia kata bila sampai di situ disunatkan bagi kita berhenti saat dulu di Maksab tu berhenti di situ tetapi Ha. tetapi terlebih hampir kepada Mekah maka sembahyang Asar sembahyang Maghrib dan sembahyang Aisyah di Mahsab itu kemudian tidur sekejap kemudian baru masuk Mekah hari nah, ini kalau nak buat cara sempurna lah tak ada lah. kita tak buat lah semua Mahsab kita tak tahu tak mana dah bila pergi ni kan? tak tahu lah kita dengar aja ada tempat nama Mahsab di antara Mina nak pergi ke Mekah tetapi dia lebih dekat kepada Mekah kita tahu lah secara teori bila pergi sana dia merabun, Nabi tak tahu apa lah. Masuk, abang masuk dah dia kata ni. Ni duk ada Mekah dah ni, dia kata Mekah, Mekah, Mekah lah. Jadi tak tahu apa lah. Ya, dia jadi lupa tu. Memang dia jadi lupa ya, tu. Pasal apa jadi lupa tu? Satu, pasal bukan kampung kita. Kita pergi masuk kampung orang. Kan, Mekah ni kampung. Walaupun pembangunan dia dengan Hotel Hilton, dia dengan apa, tapi Nabi panggil Mekah ni apa? Ummul Khura Nabi panggil Ummul Khura maksudnya ibu segala kampung Kampung Jadi kita dok kampung kita Kita pi kampung orang Bila kita pi kampung orang Pertama kali pula kita pi Dia jadi rusak masuk kampung Dia tak tahu nak tala ke mana Turun hotel ni pi lapar naik hotel lain Dia jadi Dia jadi temporah Bukan gaduh cakap besar Tak cakap besar pun naik hotel lain juga Dia silap Sebab kita dah jadi kita Tak tahu lah dia jadi macam tu Ada orang yang jadi macam tu Jadi kita abang awal-awal Kalau jadi Tidak semestinya Benda tu jadi ke dia Kerana dia cakap besar Dah tak semestinya ha? Pasti kita ni kadang-kadang Kita faham macam tu Bila orang tua ni sesat Kita kata dia ni ada Ni tu cakap besar Dah dia tak mesti cakap besar Kadang-kadang bukan kerana cakap besar Yang dia jadi lebut tu, tu Kerana dia tak ketahuan lah. dia dah. Dia tak tahu pertimbangan dah Mana tempat dia duduk Mana dia tak tahu tahulah Kadang-kadang kerana tu ha? Itu keadaan di sana Baik, kemudian Tajuk baru dia kata bahagia ja fi Ifradil Haji. Itu bahagian datang pada menyatakan menunggalkan haji. Ini cerita haji Ifrad. Ketahuilah sedalamku bermula menunggalkan kerja haji daripada Umrah itu telah diperbuatkan dia oleh Nabi saw dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syirini. Hadis dia An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrad al-hajj. Maksudnya diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunggal ia akan kerja ini. Aisyah kata Nabi masa dia buat haji dulu dia buat haji ifrad. Aisyah kata begitu. Kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Ibni Umar. Dan katanya lagi bermula hadis fiti Aisyah ini adalah hadis yang Hasan lagi sahih. Dan telah mengeluarkan dia oleh imam muslim di dalam sahih muslim. Masalah, haji ifrat itu apa hukumnya? Apa hukum buat haji ifrat? Tentuan kebanyakan kita pergi ke Mekah, kita tak pilih untuk buat haji ifrat. Kebanyakan kita. Kebanyakan kita akan buat haji tamat pun. Pasti apa kita tak pilih Haji Ifrat? Pasti apa kita pilih Haji Tamatok? Itu persoalannya. Baik, kita tidak pilih Haji Ifrat kerana dengan memilih untuk buat Haji Ifrat, kita ada banyak benda nak kena jaga. Yang takut kita tak boleh nak jaga. tuan, -tuan bayangkan daripada bayar lepas tuan, -tuan dah pakai kain ikhram, tuan, tuan naik sampai terbang dalam keadaan berpakaian ikhram, Tuan-tuan sampai di miqat, tuan-tuan niat untuk mengerjakan haji ifrad. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat aja tuan-tuan sudah dikira berada di dalam ihram haji. Maknanya berapa lama nak habis haji, dalam masa tu tuan-tuan akan sentiasa dalam keadaan dua laiken. -laik. Tuan-tuan turun di Mekah dengan dua laiken. -laik tuan-tuan sampai di Mekah dengan dua lai kain tu tuan-tuan tawaf podom kemudian sa'i dengan dua lai kain tu tuan-tuan balik maikah hotel dengan dua lai kain tu kalau lagi dua minggu baru nak main hari wukuf dua minggu tu tuan-tuan duduk dalam keadaan dua lai kain tu dua lai kain tu dah jadi satu masalah dekat kita nak kepung bukan senang dua lai kain nak kepung bukan senang bersilah tak kena gaya, tarut juga aga kan? lagu nak duduk bertimpuh sedia apa tak boleh bersila tak lebih rap dia terbuka be tak payah bukan setakat nak jaga dua la kain tu saja payah bukan setakat tu aja tuan-tuan rambut tuan-tuan duk sikat tak itu punca luruh dan sebagainya semua cerita dia nak kena denda macam-macam pasal apa pasal kita dua ada dalam ihram haji Tuan, tuan bercakap, kena jaga betul-betul. Pasal orang dalam ihram, tak boleh bercakap benda-benda yang tak elok. Tidak bermakna orang yang tak duduk dalam ihram. Boleh mengapu tak? Tak bermakna macam tu. Tapi orang yang dalam ihram, lebih lagi kena jaga. Pasal apa? Pasal dia langgah benda tu, ada hukuman nak kena kat dia. Tuan-tuan bayangkan dua minggu misalnya, ataupun satu minggu misalnya, tuan, -tuan kena duduk dalam keadaan dua laikai ni. Nabi pergi semayang waktu di masjid pun dengan dua lai kain tu balik main nak duduk dalam bilik hotel pun dengan dua lai kain tu contoh nak pergi nak beli apa di barang di kedai pun nak kena pakai dua lai kain tu susah lah susah susah dan kita takut kita terlanggang pantang laram ikhra takut ok maka kita pilih untuk buat Haji Tamatong Haji Tamatong daripada bayar lepas kita pakai pakaian ikhra ni bagi orang yang nak masuk Mekah lah. pakai pakaian ikhra dalam perjalanan sampai di miqat kita niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. saja aku mengerjakan umrah. Kita niat umrah saja sebab haji kita tak niat lagi. Sampai di sana. Sampai di Jeddah turun apa semua selesai cerita immigration, customs apa semua selesai kita naik bas masuk ke dalam kota Mekah. Bila sampai di Mekah check in hotel. Masuk hotel letak barang apa semua elok-elok turun pergi ke dalam kompleks Masjidil Haram tawaf. Tawaf tu tawaf apa? Tawaf umrah pasal kita adalah ihram umrah. Tawaf lepas tu sa'i, lepas sa'i potong rambut sikit. Kita dah boleh balik ke hotel dan buka pakaian ihram kita yang dua laha ini, kita boleh pakai seluar panjang, pakai baju baju Melayu ke kan, pakai t-shirt dah kan, apa kan. kita dah be bebas lah kita duduk dalam keadaan macam tu sehinggalah main waktu untuk pergi wukuf. Selesa, kita macam duduk di sini juga. Sampailah hari lapan, hari bulan kita nak bertolak pergi ke Arafah, barulah kita ambilkan ihram tu pakai pula. Pakai pula, keluar daripada macam niat nawaitul hajjah saja aku mengerjakan haji pula wa tu bizillahi taala. Kemudian barulah kita bertolak ke Arafah. Di Arafah kita pakai dua laain. Daripada Arafah kita bertolak ke Muzdalifah dalam keadaan dua laain. Daripada Muzdalifah kita sampai di Mina, kita terus melontar Jamratul Aqabah, kemudian kita bercukur. Habis kita bercukur, kita buka dua laain tu, pakai seluar panjang kita balik, pakai t-shirt kita balik. Jadi tempoh masa kita duduk dalam pantang larang ihram pendek. Bila pendek maka minimum kesalahan yang kita buat bila panjang tempoh kita dalam ihram banyak kesalahan kita nanti buat orang yang memilih untuk buat haji ifrat ini haji yang terbaik tapi dengan syarat dia kena jadi orang baik betul. tapi kalau dia nak-nak sunat kerana nak buat haji ifrat tapi dia tak boleh jaga pantang larang dalam ihram jangan buat haji ifrat hari ini jaga apa baik eh? kerana nak nak yang sunat kita buat banyak benda yang haram takut yang itu geranna nak dak yang sunat kita buat banyak benda ah. Dalam ibadat haji pun boleh jadi benda macam ni. Contoh nak ambil sunat, sunat apa? kutuk Hajarul Aswad, itu sunat. Contoh nak dapatkan peluang kutuk Hajarul Aswad tu, tuan-tuan buat sakit kau. Orang bertolak. Nak dapat kutuk Hajarul Aswad ni orang duk bertolak. Kita pun adalah tidak gayung tali pinggang hijau apa, -apa itu ni, adalah kan? Dan dah belajar main pisau mandi minyak apa sikit kan jadi masa tu nak main lah gayung kita ni. kan bila kawan tolak lebih kurang sikit sini pasang siku ke ah. debuk bagi kawan ni kena tangguluhati nak menyawak tak boleh duk kita nak pergi buat hak sunat tu kucuk, hajar, rasu, kita menyakitkan orang itu haram nampak tak nak buat hak sunat kita pergi buat benda yang haram jadi demikianlah halnya dengan haji ifrat dan haji tamat kalau kita betul-betul yakin kita boleh jaga diri kita, kalau seminggu dalam ihram kita boleh jaga buat ifrat itu yang terbaik. Tapi kalau kita rasa takut kita tak boleh jaga, jangan cari pasal buat haji ifrat, buat haji tamattu. Ah itu ceritanya. Baik, jadi dia kata haji ifrat ni apa hukum dia? Kata Imam At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis dalam masalah tadi di sisi setengah daripada ahli ilmu dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW menunggalkan haji dan menunggalkan oleh Abu Bakar dan Umar dan Osman. dan kata Ath-Thirmizi lagi dan telah berkata As-Sauri jika engkau ifradkan haji maka itulah yang lebih bagus itu dia As-Sauri ini tuan-tuan As-Sauri ni dia pernah jadi imam mazhab tetapi dia adalah mazhab yang tidak popular dia hanya hidup, mazhab ni hidup dalam tempoh masa yang pendek, kemudian pupus. Kerana tidak ada orang ikut. Dia ada beberapa nama yang ulama-ulama ni dulu menjadi imam mazhab. Kita yang kita kenal empat tu Imam Abu Hanifah, mazhab paling tua. Imam Malik, mazhab yang nombor dua selepas daripada Imam Abu Hanifah. Imam Malik belajar kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i. Dia adalah anak murid Imam Malik kemudian Imam Ahmad bin Hanbal hak ni popular selain daripada empat ni dia ada lagi mazhab lain tapi mazhab ni tak tak lama tempoh masa saksat saja dan hanya terkenal di kawasan setempat saja. Di antaranya mazhab Al-Auza'i kita biasa dengar nama-nama ni -nama dalam kitab-kitab agama Al-Auza'i juga Imam Mazhab Imam Al-Lais Al-Lais bin Sa'ad juga Imam Mazhab eh? Al-Tawri juga imam mazahab. Dia ada beberapa lagi. Eh? Dia antaranya... Daud Al-Zahiri. Juga imam mazahab. Tapi mereka-mereka ni semua mazahab yang tidak popular. Baik ni. Hak dia kata ni. Dan telah berkata as Sauri Dia ni ulama besar yang juga menjadi imam mazahab. Kata as Sauri Jika engkau ifratkan haji. Maka itu bagus. Dia kata. Kalau pilih nak buat haji ifrat. Yang tu cukup bagus. Tapi mau jaga betul-betul. Dia kata. Dan jika engkau... Samakan dia dengan Umrah. Maksudnya Haji Qiran. Maka iaitu elok juga. Siapa yang pilih nak buat serentak Haji dengan Umrah. Buat serentak dia panggil Haji Qiran. Itu juga dia kata elok. Dan jika engkau tamatok akan dia. Maka iaitu elok juga. Buat yang mana pun tak buat. Nak buat ifrat tak apa, nak buat tamato' tak apa, nak buat khiran tak apa. Hak mana pun elok belakang. Dan kata Imam Ash-Syafi'i seumpamanya. Imam Ash-Syafi'i pun kata macam tu juga. Tiga-tiga elok Imam Ash-Syafi'i kata. Dan katanya, lebih suka pada aku ialah ifrat. Kemudian tamato' kemudian khiran. Nah Bagi Imam Ash-Syafi'i pula, dia kata, bagi orang yang boleh jaga diri dia. Buat ifrat. Dia Itu yang terbaik. Tapi bagi orang yang rasa tak berapa nak. Boleh jaga. Dia kenai diri dia takar. Buat tamatok. Dia kata. Itu yang kedua baik. Dan boleh juga buat kiran. Juga tidak kurang baik. Dia kata. Tapi dia punya sekuens. Dia punya urutan. Ifrat. Tamatok. Baru kiran. Dia macam tu. Wallahualam. Lepas ini kita masuk. bab haji wal Lepas ini kita nak tengok. Yang dikatakan. Haji kiran itu bagaimana. Kiran ni. Tuan-tuan. Dia ejak. Qafra alif nun. Ifrad. Ada ada orang dia pi baca Quran. <laughs> ada orang dia tersilap kotlah. Dia tengok kaf alif nun. Dia kata haji Quran Lepas tu dia. Sebab itu dia dok heranlah. Ya. Dia kata dan katanya lebih suka pada aku ialah ifrad, kemudian tamattu, kemudian Quran. Sebab itu dia dok pening. Ya. Ha, dia kata gini, dia kata Kita ni sama ada kita buat Haji Ifran Ataupun Haji Tamatung Yang pentingnya kita kena banyak baca Al-Quran <laughs> Dia hurai boleh kata dia juga kan Padahal tak betul Tak betul Ini jaga ha? Kelitan ni pun kita nak kena faham hmm? Wallahu'ala Dalam menyediakan tempat sembahyang Surau atau musalla yang manakah lebih sesuai yang manakah lebih baik di antara berikut satu bersebelahan antara laki-laki dengan perempuan dan yang kedua hadapan laki-laki dan di belakang perempuan nota dia kata sebuah bangunan bilik berasingan maksud dia sebuah bangunan bilik berasingan kita tengok atas dulu dia kata Baik, kalau nak buat surau, yang mana lebih sesuai? Dari segi susunan sah. Adakah nak buat laki-laki sebelah, perempuan sebelah, ataupun laki-laki depan, perempuan belakang? Baik, mengikut susunan sah, laki-laki depan, perempuan belakang. Itu yang lebih baik. Tapi kalau sekiannya kita ada masalah kerana kedudukan bangunan, sekarang kita tak boleh ikut lagu kita punya mah. Pasal apa kita tak boleh ikut lagu kita punya mah? Pasal arkitek yang buat drawing dulu ni, dia tak arti ugama. Kalau arkitek yang buat drawing tu dia reti ugama, awal-awal dah -awal dia dah fikir benar. Keadaan letak bangunan tu dia dah ambil kira arah kiblat, maka tidak akan timbul soel-soel bila sembahyang kiblat lari. Sebab apa? pasal arkitek tu masa dia nak buat drawing, dia tengok kiblat dulu pokoknya. So dia akan dapat betul-betul cantik. Kiblat ni memang dapat tepat elok dia tak menyira. Kemudian yang kedua pula kalau kata dia nak buat surau lebuh raya misalnya flatnya surau kalau sekalian arkitek yang buat drawing tu arkitek yang fikir tentang agama maka dia akan buat plan surau itu pendudukkan dia laki-laki depan perempuan di belakang jadi dengan itu membolehkan orang perempuan semayang berjamaah ikut jemaah laki-laki di depan tapi yang masalah dok jadilah ni kita punya arkitek kita punya apa depan ni pun tak apa nak fikir tentang agama dia tak apa nak fikir tentang agama jadi bila dah jadi dah surau baru dok fikir tentang hibla ikut mana Heran juga kita kadang-kadang memang bangunan tu dibuat daripada asalnya nak buat surau. Tapi pergi jadi Qiblat lari ni. Qiblat kaut lah. Kita tak maulah macam ni. Kaut lah. Pada asal memang kita nak buat bangunan tu nak buat bangunan surau. Pada asal dah. Tapi pasal apa masa tu tak ambil Qiblat awak buat awak Yang kemudiannya baru nak main cari kompas baru nak atur Qiblat ke mana tu dia Qiblat punya kona kot tu. Bila kona kot tu sah kita dah rugilah. Orang boleh semayang. Sikit orang dia boleh masuk semayang. Pasti apa? Pasti kedudukan dia tak dapat tepat. Jadi sepatutnya. Sepatutnya benda ni mau ambil arkitek Islam. Arkitek Islam hak ada janggut punya. Haa. Dia kira orang begitu senang faham. Ya, ambil arkitek Islam hak ada janggut punya. So, geng dia bila dia nak buat. Dia akan ambil kira orang kiblat, Dia akan ambil kira susunan suaf dan sebagainya. Semua jadi cantik kan begitu jadi kalau dia tanya yang mana lebih baik itu so, jawapan dia yang baik sekali ialah di hadapannya lelaki dan di belakangnya wanita begitu baik soalan dia kata perempuan yang sedang tawaf rukun, tiba-tiba kedatangan haid. bagaimanakah penyelesaian kepada dia ni kerana masa hendak pulang ke tanah air tinggal 2-3 hari saja lagi ini problem. problem Baik cerita dia dalam Islam tidak ada tolak ansur orang perempuan yang dalam keadaan haid dia di dalam keadaan hadaih besar dia tidak boleh tawaf rukun dia tawaf rukun dia berdosa tak boleh cerita dia tak boleh baik soalnya kalau dia tengah tawaf rukun baru pusingan yang ketiga tiba-tiba dia kedatangan haid apa perlu dia buat dia kena stop immediately serta-merta dia kena berhenti dan dia kena keluar fibra kompleks masjidil haram yang ni nombor satu sekali sama macam kita tengah duduk sembahyang kita tengah-tengah sembahyang terbatai sembahyang tak boleh duduk fikir ni. aku berhenti jadi patau kata aku kentut pula hmm. turut pilih lah turut pilih tu haram tak boleh Baca aja imediately kita kena duduk imediately soal kawan sebelah tadi bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi saya kentut dah sekejap-sekejap kita pun jawab, na'am. Lepas itu kita angkat keluar. Malu dekat dia tak apa. Jangan kita cari pacar dengan Tuhan. Nah, Jadi soalnya apa? Soalnya ibadat khusus seperti sembahyang perdu. Ataupun fawaf rukun. Ataupun apa yang memerlukan ada wudu, Mesti dalam keadaan ada wudu, Mesti dalam keadaan suci daripada hadiah kecil dan hadiah besar. Bagi kih kawan ni. Dia tengah duk tawah. Baru pusingan ketiga misalnya. Tiba-tiba dia rasa macam dia kedatangan haid kemudian pasti dia wajib kena berhenti lah tu juga dan dia kena keluar daripada kompleks masjidil haram baik soalan kedua dia kata bagaimana jalan penyelesaian sedangkan masa nak balik tinggal 2-3 hari saja lagi penyelesaian dia ialah dia kena pi jumpa pegawai tabung haji apa masalah ni apa cerita pun tabung haji kena bagi masa dekat dia sehingga dia selesai masa masa haid dia sehinggalah dia bersuci sehinggalah dia boleh tawaf rukun lepas tu baru dia balik kok mana pun kena buat lagu tu sebab apa kegagalan dia untuk tawaf rukun dia akan balik dalam keadaan ihram dia hanya tahlul awal sahaja nah baik dan benda ni tabung haji tahulah nak buat macam mana memang depa dah ada dah plan-plan contingency ni depa memang ada plan-plan yang macam ni cuma sebagai langkah yang yang apa nama kita kata langkah awal bagi orang perempuan yang nak pergi ke Mekah dia kena dia kena buat kira-kira dah bila, agak-agak nak main dan sebagainya. Dia kena buat dah kalkulasi ni apa semua. Dia kena settle cepat-cepat. Yang penting sekali tawaf rukun. Dia kena settle cepat-cepat. Sebab dalam ibadat haji yang memerlukan wudhu dan suci kecil ada yang besar adalah tawaf rukun. Dia kena kira sendiri dia. Dia kena ikhtiak macam-macam mana pun buat bagi elok. Baik. Benarkah orang yang mengerjakan haji ifrah Tetapi tidak melakukan ibadat korban Kedudukannya jatuh nombor dua Sebaliknya orang yang mengerjakan haji tamatuk Sudah naik nombor satu Saya pun tak tahu benar ni Saya pun tak pernah jumpa lagi Baru nombor dua naik nombor satu Ni tak pernah jumpa lagi Cuma yang kita duk jumpa ni Cerita dia lagu ni Haji ifrah itu haji yang terbaik Dan orang yang berpeluang ke sana Untuk mengerjakan haji langsung Langsungkan sekali dengan ibadat korban So, kalau kita boleh buat haji ifrat dan kita juga boleh buat korban itu yang terbaik. Jadi, cerita nak turun buat dua kawan-kawan ni nak niat nombor satu, saya tidak pernah jumpa lagi. Ha? Wallahualam. Jadi, yang baik itu daripada Allah, pun tidak baik itu silap saya. Kita tangguhkan dengan fasda khaffarah dan suratul'ah. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الحمد يوافين عنه ويكافئ مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا ستوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلنا التأويل وحبنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اكتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم